Про це повідомляє, зокрема, ісландська сага про Еймонда. Там, де зустрілися війська Борислейва Святополка та Ярислейва Ярослава, говориться в Сазі, був великий ліс із річкою, табори свої вони розташували так, що посередині текла річка, а різниця в силах була між ними невелика. Наявність у війську святополка Печенігів ставить питання про його швидке порозуміння з цими традиційними супротивниками Русі. Як сталося, що з ворогів київського князя Печеніги раптом стали його союзниками? До того ж вони залишаться вірними святополку впродовж усього періоду його змагань з Ярославом за Київ. Із послання єпископа Брунона Генріху II довідуємося, що на зворотному шляху від печенігів, де він займався місійною діяльністю, єпископ умовив Володимира відпустити до печенігів свого сина як заручника на підтвердження мирних намірів Русі. Ім'я його Брунон не назвав, але цілком можливо, що то топув Святополк. Є думка, що таким чином Володимир розраховував позбутися непокірливого сина. Якщо це справді так, тоді стає зрозумілим незбагненний з першого погляду та тривалий альянс святополка і печенігів. Перебуваючи в стані кочівників, він, напевно, зумів установити добрі стосунки з ханською верхівкою. Війська Ярослава та Святополка зустрілися під Любачем. Не наважуючись на негайну битву, вони стали таборами по обидва боки Дніпра. Пасивне протистояння, як засвідчено в літописі, тривало три місяці. Ярослав вже прийшов, став на березі на Дніпрі, стаяв шату три місяці не сміющеся поступити. Ніхто не хотів починати битву і втрачати переваги своїх позицій, адже для цього необхідно було переправитися через Дніпро та підставити себе під удар супротивника. За літописними даними, воєвода Святополка Вовчих Хвіст намагався спровокувати новгородців на початок дій, він їздив уздовж берега і кричав їм образливі слова. Йому належить начебто той висліп, у якому міститься образа самого Ярослава. Що придості з хромцем сім, а ви плотниці ці сущі? А приставім ви хромові робіті наших!» Цього нову стерпіти не могли і вирішили вранці розпочати бій. Переправившись на лівий берег і відштовхнувши від нього човни, щоб ніхто навіть не думав про відступ, військо Ярослава рушило на штурм позицій супротивника. Святополкове військо розташовувалося між двома озерами. У цьому були свої переваги, але й вади також. Печніги стояли в резерві за озером і не змогли вступити в бій на боці Святополка. Жорстука січа завершилася перемогою Ярослава. Його військо збило київську дружину з позиції та й почала відступати через озеро, яке вже взялося кригою. Не витримавши великої кількості ратників, лід почав ламатися, що остаточно схилило шальку Терезів на бік Ярослава. Святополк панічно залишив поле бою, Літописець зауважив, що він біжа в ляхі. Дещо по-іншому описана битва під Любичем у Новгородському першому літопису. Одним із джерел розповіді про неї, як гадав Лівниченко, була якась пісня або билина новгородського походження, оскільки в новгородському літопису міститься ряд епічних деталей. До таких, зокрема, належать таємні зносини Ярослава з київським зрадником, пов'язування голів новгородців у брусами, повідомлення про ріки крові, а також про допомогу, яку нібито надали Ярославу ангели.